21. óra. Bemutatjuk a Báli Tudósítót. A Báli Tudósító az újságírás tiszavirágja. Csak napokig, legfeljebb hetekig él, azután csöndesen, zajtalanul elhuny. Az ő ideje a tél. A farsang, amikor az emberek mulatnak vidám zenére, ütemesen ugrálnak, akkor veszi át a Báli Tudósítás az ő zajos birodalmát, s uralkodik mindenek felett. Ha karneval herceg a tél fejedelme, akkor a báli tudósító az ő hadsegéde, vagy talán fővezére is. Szóval a herceg ő fensége után a legfontosabb személy a mulatságok birodalmában. Ezt már a külseje is elárulja. A báli tudósító mindig kifogástalan frakban jár, lakcipőben, sejem mellényben. A nyakán fehér nyakkendő van. Ilyen dressben jelenik meg reggel a kávéházban, délben az ebédnél, délután az alsós partira, s éjjel a bálokban. Azt hiszem, az egész gardróbját becsapja a báli tudósító szezon elején, csak hogy minél formásabb és elegánsabb legyen. A szerkesztő is, mikor szerződteti a báli tudósítót, abszolút nem érdeklődik annak írói vénája iránt. Meg se kérdez, hogy miféle műveket alkotott korábbi pályáján, sőt, a novellákat hoz. Esetleg ki is teszi a szűrét. Csak azzal törődik a redaktor, hogy jó képe van -e a báli tudósítónak és elegáns frakja, mert írói készséggel senki se tud bálilag tudósítani ám de jó frakban. A legtöbb ember tud. Valamikor olvastam róla egy statisztikát, hogy különféle embereknek hány szóra van szükségük az életben. Ezek a számok egyszerűen megdöbbentőek voltak. Kisült belőlük, hogy akárhány ember végigéli az életét néhány szó segítségével. Egy magyar paraszt, pedig a gazdanyelve arányra roppant gazdag, nem használ többet, 4 ötszáz szónál. Egy városi kereskedő két-háromszázzal beéri. A pesti házi úrnak elég 50 van szó, abban is csak egy főnév van, az, hogy steigerolni. A báli tudósítónak még kevesebb elég. Három-négy frázisból megél egy egész télen keresztül. Ma lezajlott a jogászbál. Az orvosbál zajlott le a mai napon. Ma a gyógyszerészbál lezajlásának napja volt. Harminc napig zajlaszt ilyeténképp, anélkül, hogy valami nagyon megerőltetné az elméjét. Még az első négyessel sincs sok baja. Az első négyest nyolcvan pár táncolta. Száz pár lejtette az első négyest. Az első négyesre 80 pár állott sorba. Száz párt olvastunk meg, amikor a rendező elkiáltotta. Négyesre felállani! Tessék! Ez az egész frazeológiája a báli Ha mindezekhez még hozzáteszi, hogy a bál fényesen sikerült, akkor kiváló írói egyéniség. Mégis hiába, fontos személyiség alapnál a báli tudósító. Ha ő azt mondja este, hogy már a kérek 500 sort fenntartani, akkor ez az 500 sor fenn van tartva és inkább kihagyják a labból a vezércikket, a tárcát, a humorkát, a szociológus okoskodásait, de a báli tudósításokat nem hagyják ki soha. Mert arra talán még soha volt eset, hogy az olvasó a kezébe vette a lapot, mondván, lassuk, hogy mit okoskodik ma az én kedves szociológusom. De arra igenis van eset, tízezer és százezer, hogy az olvasó reggel a kezébe veszi a lapot, Lássuk csak, kik voltak tegnap este a jogászbálón. És böngészi a neveket, és úgy megerül egy-egy ismerősnek, mint vakagarasnak. Eny, eny, ezek is ott voltak. Kíváncsi vagyok, honnan vették a pénzt. Különösen, aki maga is ott volt, vagy a felesége, vagy a leánya, az nézi csak szigorúan a névsort, és jaj, annak a lapnak, amelyikben nincsen benne az a nagyon keresett név. Arra a lapra, örök időkre ki van mondva az ítélet. Ilyen komizult szerkesztett lapot még egyet se láttam életemben.